În numele Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Duh, Amin. Acum slăbăzește pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, că a ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea vieții tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neagurilor și slavul poporului tău, Israel. Iubiesc frașă suroare. Mai înainte de toate, să înlășuri de mulțumire. Înainte a prea Sfinte de viață fărătătoare și ne desfăți între ele. De asemenea, înainte prea curat de Dumnezeare și pune Fișoare Maria, măicuță a Domnului. Înainte Tuturului Sfintelor, putere și deștea a Tutură Sfintului, să mulțumim prea Duș Lui Dumnezeu că ne-a făcut părtaș! luminii prea marelui, prea și prea dumnezeiescului prazic a, a prea Sfinții, întâmpinării sale. Și mulțumim prea dulcele Dumnezeu pentru toate cele vărsate asupra noastră, până în clipa de față de la Dânsul. Iubiții mei frații și sunori, o să vă spun câteva cuvinte legătură cu prea mare prazic la care iată ne prea ducerea Dumnezeu, prin purtarea sa de grijă nemăsurată. Iubiții mei, ca să ne introducim o lea cu licența prea mariului prazit, trebuie să plecăm încă din Vechiul Testament, încă de atunci a, să zic așa, pur și edica, ca o linie plină de lumină, Și la momentul când Bunul Dumnezeu arânduiesc, bineînțeles, să te însăvârșești, ci în stirea care l-avem a astăzi. Și iată și vreau să vă spun. Pe timpul faraonului Tole meu, Filadelf, s au votărât la porunca acestuia ca să Sfânta Scriptură din limba evreiască, în limba elinească. Și atunci acesta a rânduit 70 de bătrâni ca să participe la tămășirea Sfântii Scripturii, la traducerea Sfântii Scripturii, dintr-o limbă în alta. Deși ea se numea și Sfânta Scripturii care s-a tămășit atunci a septuaginta de la numărul celor 70 de bătrâni care au participat la tămășirea ei, ca să spun așa printre acești șaptezeci de bătrâni erau unul care se numea Simeon și el care l-a și primit în Sfintele sale părăasă pe prea și de Iisus Hristos. Și aceștia au împărțit între ei scrierile sfinte, Scripturii a Viecului Așezământ, a Viecului Testament. La unii le-au venit fașire, la alții ieșire, la alții leviticul, la alții numerii sau alții din cei care sunt la un, un proroc, la altul alt proroc, și așa mai departe. Iar lui Sfântul acesta și dreptul simion, i-a căzut pe tărmășire de la Sfântul proroc Isaia. Și acesta, fii care sunt închidea în cămara lui, și tărmășea, cum am spus, din limba evreiască în limba elenească. Și atunci a, Sfântul Simuan acesta, când a ajuns la cuvântul acela care este scris în proroșia Sfântului Isaia, când a ajuns la cuvântul acesta care se refere la nașterea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, zic, iată -tă -tă, și iată, Fesoara va lua Părintele și va naște Fiu și va puri în numele lui Emanuel, care se întruniește cu noi, este Dumnezeu. El, când a citit acolo, s-a gândit așa. Vedeți gândirea umanească care nu este întotdeauna echivalentă cu gândirea dumnezeiască. Numai atunci când omul se lasă în voia lui Dumnezeu și îl percepe pe toate după cum prea bunul Dumnezeu le a rânduit, atunci mintea omenească este în concordanță cu voința dumnezeiască. Dar în corul, în șele logice arii pământului, mintea noastră este departe de gândirea dumnezeiască. Sau mai bine zis, gândirea dumnezeiască este departe ca șelul de pământ, cum zice în salt saltire, așa de departe gândirea Dumnezeiesc față de gândirea omenească. Și atunci el se gândea al sine și a zis, cum poate să ia în pânișe? Și atunci gândindu-se el cu a zis așa. Ia să scrie eu aici, iată o tânără tăivâită de bărbatul său, a luat în pândeșe. Că o femeie care are împreunare cu bărbatul poate să ia în Și A gândit el după ea la firii, lucrurilor care suntemnește palpabile în lumea aceasta. Și atunci o lăsat așa. Și peste noapte a venit Sfântul Arhangel, Gabriel și a știers cei care le-a scris Sfântul și Dreptul Simeon, adică, iată, o tânără tăinuită, a luat în pânteci. Și atunci a știers Sfântul Arhanghel aceasta, Sfântul Arhanghel Gabriel, și a scris iarăși mai frumos precum era scris înainte. Și atunci când a venit Sfântul și Dreptul Simeon, când a văzut una ca aceasta nu era Oare și nici sunt mi mie una ca asta. Cum s-a întâmplat una ca asta? El nu vorbuia că erau intervenții mai sus de fire și de minte <coughs> și atunci iar și a șters cum era scris atunci pe, pe piele a luat un cuțătac și a las acolo și peste noapte iarăși Sfântul Arhanghel a venit și a scris ce mai frumos cuvintele acelea care erau scris la început în Sfânta Scriptură de prea sunt Duh rânduit. Și atunci když jsem a viděl, byl jsem přimit, ale el mu kýjes, když jsem ho viděl, kýjes, ať už je to v nás, je to v nás, je to v nás, je to v nás, je to v nás, je to v nás, je to v am je to v nás, je to v se je to v nás, je to Și nás, je to v și je to v je to v je to je Și a dus așa, bătrânul e, lasă așa cum ne a scris Duhul Preasfânt, le-a rânduit Duhul Preasfânt. Și fiindcă de îndoidea aceasta, năi să cuși moartea până când năi să primești în brațele tale, că și el despre face referire ei, Sfântul Prooroc, sau mai bine, Duhul Preasfânt, ei, Sfântul Prooroc, din Mântuitorul Iisus Hristos. Și atunci acesta avea atunci 77 de ani. Și-a mai trăit el până la venirea Mântuitorului nostru. Iisus Hristos încă 283 de ani. Plus 73, 360 de ani. Atât avea bătrânul La venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și a prevestit lui Duhul Sfânt. au auzit și Sfânta Evanghelie, care a ieșit-o astăzi. Preasfântul Duh i-a adus la cunoștință că nu vei vedea moartea până când nu se va naște Mântuitorul lumii Iisus Hristos. Și atunci a... Când s-a întâmplat ca Mântuitorul nostru Iisus Hristos să fie adus la templul legei și vechi, de Măicăța Domnului și de Sfântul Iosif, ca să fie intenat Domnului, la 40 de zile, Duhul Preasfânt i-a descoperit Sfântului Simeon. I-a descoperit, iată, și tu la templul din Ierusalim și să-l vezi pe la dispicare eu am grăit pe prorocul Isaia și despre care, față de care tu te-ai de nașterea Lui. Și atunci când au mers acolo, erau sute de femei care au venit și să în prunșii lor, le vedeam să închidă la templul Domnului. Și atunci, ea, printre aștere femei s-au zis și în Sfântul Acatiș și frumos, să o citit, s-a aflat și mai cu să Domnului, și ea care înainte de naștere a fost fecioară, în naștere a fost fecioară, și după naștere a rămas fecioară. Ea și-a curată. Să află aflat între femei și ele întinate, ca să spun așa. Că așa e rânduia la fie. Și atunci sunt Sfiu Ion s-o în mintea lui, cum voi cunoaște care este pruncuțul acela, Mântuitorul care trebuie să îl întâmple. Și atunci o rază de lumină a venit și team la Sfinții Părinți. O rază de lumină s-a arătat și Și mergând, după așa rază, a ajuns la Măicuța Domnului și la pruncusul Iisus Hristos, care ținea Măicuța Domnului, pe Sfintele-i sale brațe. Și atunci l-a întâmpinat pe Fiul lui Bună Dumnezeu și El și ridică păcatele lui. Și l-a luat în brațele sale bătrânii, ca să spun așa. Și atunci, după ce l-a primit în brațe, a zis săracul că era obosat, să zic, de atâta o trăire, de lungimea traiului lui, și se simțea foarte obosit, unii îl numeau, au și Simeon, cel fără de moarte, așa lumeau unii preoți și avierii la templopul, că îl cunoșteau. Și atunci a să săracul, când a văzut pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a zis, acum băzește pe robul tău, stăpâni, după cuvântul tău în pașie, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai o înaintea vieții tuturor popoarelor, Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Dar el a mai făcut acolo și niște proroșii. Ce a mai zis el? S-a îndreptat mai maicuța Domnului și a zis așa. Acesta este spre urcarea și spre pogorârea unor, multora. Auziți frumos. Și de asemenea i-a zis maicuții prin sufletul tău va și sabie. ca să descoperi gândurile multor inimi. i Acesta va fi spre urcarea și spre ridicarea, spre coborulerea și spre ridicarea multora. i și Și așa a și și măicuții Domnului. Iubiți-mi, frați și surori! Și după aceea, Sfântul Simeon a căzut și a dat sufletul în mânt de lui Dumnezeu și a zburat către ceruri. Dragii mei, să în puțin cât darul Dumnezeu ne va ajuta te baptis fi esența și Sfântului Simeon. Deși însușpină și așezasă acum lovozește pe drumul tău în împăşe că văzure ochii mei mântuirea ta, care mântuie. De mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe care îl știam prea sfîndere să-l liberează. În brățele așelei bătrâne, a știam pe cel care este viața lumii, pe cel care este mântuitorul prin excelența lumii și care a adus mântuirea lumii, de aceea și spune că vă jură ochii mei mântuirea ta, pe care e gătit-o înaintea fieții tuturor popoarelor. Nu arată numai poporul Israel aici, deci nu arată doar poporul Israel, ci înaintea fieții tuturor popoarelor. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, propovăduind vestea cea bună și rânduindu-i pe cei 12 Sfinți Apostoli, Așa eștia, într Duhul Preasfânt, au prorășit tuturor popoarelor pământului. Și așa mulți au venit la cunoștința de Dumnezeu și au devenit creștini. Deși aceasta este o proroșie, să zic așa cu bătaie lungă, care arată pe care a gătit-o înaintea feții tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamului, adică acesta este lumină spre descoperirea neamului. Dintre neamuri se vor descoperi cei care sunt fie ai dintr neamuri se vor descoperi cei care sunt creștini. Cei care îl vor iubi pe pe bunul Dumnezeu. Și vor asuma în viața lor tainele credinței și le vor concretiza prin faptele și le buni și prin trăirea lor. <coughs> și după ce merge mai departe și zice lumina spre neamul neamuri și slavă poporului tău, Israel. Vedeți? La început nu vorbește doar de cunoștința lui Israel și la urmă zice și slavă poporului tău Israel. Ce vrea să însemne una ca aceasta? Vrea să însemne că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a adus slavă poporului Israel în sensul că s-a născut după trup din poporul Israel. Noi știm cu toți. Vedeți ce frumos? Să arată așa de minunat pe Dumnezeu și de Dumnezeu arată lucrarea sa. Și după aceea, Sfântul și Dreptul Simeon sunt dreaptă prin de Maicuța Domnului și Zice. Acesta va fi spre ridicarea și spre coborârea multora. Cum se va întâmpla una ca aceasta? Știm în istorie cum s-a întâmplat. Cei care l-au cinstit pe Bunul Dumnezeu după adevăr s-au ridicat și au urcat din putere în putere în iubirea Lui. Iar cei care nu l-au cinstit pe Bunul Dumnezeu după adevăr, au căzut din adânc în adânc. Până în adânc pe iadul. Iadul. Ce frumos sanată arată în istorie. Aici aș vrea să fac o paranteză și să punctăm niște lucruri făcând referire la contextul în care trăim noi. iubiți să frate și sunori, vedeți în zilele noastre mai mult ca oricând să observă semnul de ridicare și de cădere într Isus Hristos. Și ei mai mulți pe fața Pământului pun problema în legătură cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu după îndreptarul bine binecuvântat, Că sunt mulți care zic și dar și noi ne închinăm la Mântuitorul Iisus Hristos. Dar și noi îl cinstim pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu poate fi cinstit altfel decât după îndreptare care prea Sfântul Duh l-a lăsat în lume. Nu sunt alte îndreptare care duc la cinstirea lui Dumnezeu. Doar unul care prea Sfântul Duh la stat ornișit în lumea aceasta. Pinsenuatul apostolic și pinsenuatelor șapte e cu meniște și au fost și sinuatelor de locale. Deci Așa s-a și Bunul Dumnezeu și ne-a arătat care este cinstirea după adevăr față de Bunul Dumnezeu. Cei mai mulți pe fața Pământului, dragii mei, mai ales în timpul nostru, mai mari lumii, vor să-L scoată pe Mântuitorul din viața oamenilor pe față Pământului. Dar nu vin ticălor și într-un timp mai tranșant, așa mai grosolan, ca să fie pierșepuți de toți. Și ei vin într-un chip mai subțire, mai perfid, mai ascuns, prin care să-i pe uneia într-o această sâmpțâri și într-o această păreri că ei se închină la adevăratul Dumnezeu, dacă încolo îi răpește adevărata esența lucrurilor. Și în sângurile noastre, vedem mai mult ca oricând că se observă aceste fel de abordare. Deci, prea bunul Dumnezeu Nu se bucură de cei care pronunță numele Lui, dar îl pronunță după uniformii, și deformate, cu lipsuri știrbite și așa mai departe. Ci se bucură bunul Dumnezeu să pronunțăm numele Lui preasfânt și să arătăm cinstirea Lui, dar după îndreptarul care e Sfântul Duh la a arătat că și într Duhul Sfântul cunoaște din Mântuitorul Iisus Hristos. Cum zice Sfântul Serafim de Sarou și Sfântul Siloana Pămitu. Deci, dragii mei frați și surori. Iată, în sensul acesta, în zilele noastre, sunt atâția care, mai mult ca oricând, vor să sămeni în lumea asta mare, să arăt că ești și în de Dumnezeu, dar vin cu oricii în de șartă. și păruta oricii în care ar crede ei că urcă, când încolo te în adâncul iarului, și mai mult va fi bătut unul care l-a cunoscut pe Dumnezeu, Și primește de formare credinței decât unul care nu l-a cunoscut. Deci, dragii mei, frați și surori, în zâlii noastre, eu nu mai pierd, ca să nu s-au discutat subiectele acestea, s-au discutat și prin internet, imprede, și prin credințe, și în mai departe. Deci, în zilele noastre, mai mult ca oricând se întâmplă aceasta. Și, vedeți, se întâmplă și prin vaccinuri, se întâmplă și prin alte feluri de abordare neortodoxe, care sunt pe fața Pământului, se întâmplă acestea și, din păcate, Tocmai unii care au fost investiți cu putere dumnezeiască strigă sus și tare și arată să primim acele forme din să zic medicale prin care zic ei când ne dobândim sănătatea și iată, ne duc încolo într-un mod ascuns și perfid la păderea cea mai mare. De ce, iubiți mei franșiului să fim treji în zile noastre noastr mai mult ca oricând că vrăjmașul a luat chi de evlabi. Vrăjmașo arată chip de cinstirie, arată tip de evlabi de de bună fața de bunulnezeu, dacă în corul meu cinstirii de șapte, cum am spus. De aceea să fiu cu mare luare minte. Deci iată așa s-a întâmplat în istorie și se întâmplă mai mult ca orkând în zilele noastre, când mântuitorul este săm de ridicare pentru unii, care de cinstirie după adevăr, după dreptate și după bună povinire. Și să de decădere pentru alții care îl cinstesc într-un mod perfid, viclean și deformat. Deși aia, să fim cu mare luară minte și să rămânim în adevărata cinstirii de Bunul Dumnezeu ca să ne reișim în zuma și a judecății, să fim de partea și de dreata, să ne fii spre nu spre cuvărâni în adâncul iarului. Și am auzit de asemenea că Sfântul și Dreptul Simeon mai Măicuții mă Domnului și spune prin sufletul tău și sabia, mai Măicuța Domnului n-a gustat din naște, nașterii, cum gustul și și de pe fața pământului, fiindcă ea, fără de păcat, la a în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și nu l-a zămislit în poftă bărbătească, ci l-a zămislit la preasfântul Duh. Și atunci să cuvenea după dreptate că la la prea curată și prea nevinovată să sa naștere, Sunt nu gustii din durere nașe, din care, din care gustă pusă toată mânța femeiască. Și atunci aia gustii din alte durere. Gustii din durerea așea, când îl vede pe fiulțul său cel binecuvântat, pe sfânt și prea zăvit, îl vede înălțat și-a terminat pe lemnul crușii. Când e, când și de sânge, izvorau din cap, din fruntea sa, Izvorau din mânuțele sale, din pijorușele sale, Și-o dau lemnul prea Sfântii și -o prin sângele Lui Preasfânt noi toți ne-am vindecat. Și atunci, prin inima Măicuții domnule, a trecut să arată. Deci a arătat, cum am spus, ce frumos zugrăvește Duhul Preasfânt prin Sfântul Simeon, și frumos arată multe întâmplări care vor urma să fie pe fața Pământului, și frumos arată cum mântuitor va fi un să mare și răzicare și în și și frumos arată toate cei care le-a le spus în rugăciunea care a făcut-o Sfântul Simeon, acum trobozește prin omul tău stăpânii. Iubiții mei, frate și sulori, mă gândeam la un lucru care are legătură cu presfânta întâmpinare Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iată, el a fost întâmpinat la templu din Ierusalim din Sfântul și Dreptul Simeon. Dar oare noi putem să purtăm pe Mântuitorul, cum l-a purtat Sfântul și dreptul Simion Noi și mai mult decât atât îl purtăm. Cum? El l-a purtat în brațele sale, bătrânii, cum a spus? Dar noi putem să-l purtăm pe tronul inimilor și a noastre. Cum una ca aceasta? De la Sfântul și Dumnezeu cu Botez, Mântuitorul nostru Iisus Hristos intră înăuntru nostru. Spune Sfântul de al l ei, că până când copilul se botează, În inima lui este satan. Și explică Sfântul de și una ca aceasta. Și va și legătură cu ce și zice și Duhul prea Sfântul Sfântul Prooroc David, că și în făr de a și în păcat m născut, Maica mea, copilul pruncu se naște în păcat. Și născându-se în păcat, automat, care are pe cel care este stăpânul păcatului, pe cel care prin păcat îl posedă pe om, pe șează la alării înăuntrul Iar a văzut dumneavoastră spații și pa la Dumnezeiescui Botez? cu Bătești, ați văzut când se facă se face și ele bădări, când preotul suflă și la fruntea Copilului, și la inima lui, și la fața lui. Și Duhul grea Sfânt, care lucrează prin taia preoției, izbădește pe Satana, și de atunci, prin taina Sfântului Botez, intră Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Iată, noi Îl purtăm pe Mântuitorul, prea și mai mult decât l-a purtat Sfântul și Dreptul Simion. El a purtat în brațele lui. Noi îl purtăm în inima noastră, în mințile noastre. Deci îl purtăm înăuntru nostru. Deci aia trebuie să avem o purtare conformă acestui dar prea mare care l am dobândit înăuntru nostru. Căci dacă avem o purtare conformă, care coincide cu ceea ce avem înăuntru nostru, atunci darul Lui Dumnezeu este cu noi mereu, ne-nsoțăște și lucrarea Lui Dumnezeu să arată într-un noi și al Lui Dumnezeu ne îndulșesc și i în și a inimilor noastre. Dar dacă din contra, pe anumite păcate grele, sau mai ales prin zâi, sau nerezii, sau altii, lovim legătura noastră cu Preabunul Dumnezeu, atunci, Preabunul Dumnezeu, știm că botezul nu se pierde dacă un creștin ortodox se duce la o sectă, să zic așa, el pierde doar mirungerea, dacă de Preasfântului Duh Dar botezul în esență nu se pierde. Dacă revine înapoi la Sfântul ortodoxiei, nu i se mai face încă o dată botezul, ci i se dă doar Sfânta minunerie de pe sfântul Duh. Deci iubite mei frați și surori, iată ce noi îl purtăm noi pe Mântuitorul nostru Isus Hristos, mai mult decât la purtat Sfântul Simeon. Deci ea trebuie să fim treji, să conștientizăm lucrul acesta. Să nu ne mai temem să desăjirea astea peste mâțele brășmașilor care fac voia diavolului și au devenit un iertele satanii și -o transmit teamă după teamă. transmit fier de fier de stări, ambiguie, transmit fier de fier de stări de astea, prin care ne anihilează, ca să zic așa, dacă îi lăsăm purtați de ei, ne anihilează legătura noastră cu de Dumnezeu. Să nu mai lăsăm influențați de aceste blestemati, păreri și impulsuri demonice. Deci, noi înăuntrul nostru purtăm pe Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În momentul în care ne descurajăm și arătăm o tiebre oarecare, arătăm o stare de eschivare, o stare de nu care, suntem ca niște lași. Și atunci nu mai conștientizăm că avem prin Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor înăuntrul nostru. Atunci ne arătăm ca unii care purim problema cu îndoială în vizavi de aspectul acesta prea strălușit. De ce mei? În toate împrejurile vieții. Vedeam acum iată războiul, aproape de graniță. Și așa mai departe. Or și este, De mâna Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, nimeni nu le poate refigora. Deși ea să nu ni tiemim, să nu fim ca cei care și-au lipit inima și viața, sau or și mintea lor, și ființa lor, și-au pironit o viață, cum și este ea, și ni se pare că în bine câte un impuls de asta, gata, ne dispărțim de dulcietri care îi iubiam cu făcută în Și atunci înșept să se teamă, înșept să-și piardă cumpătul, înșept să nu mai aibă poftă de mâncare, nu mai dor noaptea, să-ți să gândesc își spun de din de frământări în lor să nu fim ca unii de aceștia sărmani. ci noi să fim plini de nădejde plini de nădejde în Dumnezeu, că El a biruit pe toate și și le trăiește întru Iisus Hristos după principiul bună Dumnezeu și și le dare pe mântuitorul în inima Lui, în viața Lui Nu trebuie să te ia niciodată din nimic. Căci bunul Dumnezeu îi stăpânește pe toți, înaintea lui, toți să pleacă, toți ei din ce, din pământ, din sub Și de aceea să nu ne ia nimeni, Dar numai noi să privim sincer la această stare care dobândim, la această lumină, la prea bunul Dumnezeu care îl avem înăuntru nostru, de la Sfântul Dumnezeu și Numai noi să creăm din adâncul nostru, să nu îndoim. Să nu facem ceea ce a făcut Sfântul și Dreptul Sibiuan. La vârsta de 77 de ani, când a atărmășit și s-a din cuvântul care l-a văzut scris acolo, sub insuflarea Duhului Persun, a scris în Duhul Orlochii săi. Să nu ne îndoim, când îndoială este și mai blestemată, și mai ticăloasă, și mai urâtă faptă înaintea lui Bunul Dumnezeu. Toți îndoieli și pământului nu s-au bucurat de lumina lui Bunul Dumnezeu. Dacă putem să vorbim dată din doială, astăzi putem să vorbim mai mult ca oricând, făcând legătură cu șirii care s-au întâmplat. Cu Sfântul și Dreptul Sinule. Ați văzut prin îndoială, a mai trăit 283 de ani și l-a văzut pe care s-a născut din prea curat, prea Sfântul și prea nevinovată, până și a mai Și dacă stăm și se așezăm în vechiul așezământ, chiar și în nou așezământ, vedem că mulți s-au îndoit și prin îndoială au fost dați la mari supărări. Mă gândim aici și mă duc cu mintea Sfântul Patriarh Abraham. S-a îndoit atunci când a vorbit bunul Dumnezeu după mântul păgăduinței. A zis, după și voi cunoaște una ca aceasta. Și atunci prea bunul Dumnezeu îi descoperit și iată, cei din neamul tău vor fi 400 de ani în robii. Și au fost 430 de ani până s-a împlinit, s-a umplut paharul păcatului neamurilor. Deci au fost rogi la Egiptie, ca să spun așa. Deci 430 de ani, în îndoieri care a avut-o cu Avraamu. Dacă ne gândim la alții și la alții, știm că Tatăl Sfântului Ioan Botezătorul s-a îndoit. Și a venit și asupra lui. Și alții și alții care s-au îndoit, Îndoiala a adus lacrimă după lacrimă și suspin după suspin. Deși, iubitorii mei, știți dumneavoastră și niște foarte mult în zilele noastre? Îndoielnicii. Știți dumneavoastră și niște pierd cumpătul? Îndoielnicii. Știți dumneavoastră și niște. Nu mai pot să o noaptea și parcă nu li mai arde nici să mai mănânce și nici să mai trăiască? doielnici. și. Știți dumneavoastră, și parcă trăiesc chiar dușu pregust iadul înainte de iad? Îndoielnic și. Fiindcă doielnici, cum zice Sfântul Apostol Iacob, sunt ca niște nori bătuți de vânt, fără de apă, într-o parte și în alta. Bărbatul îndoielnic nu face și voia, Rău lui Dumnezeu. Și el care este mai ales creștin, îndoielnic, Darul lui Dumnezeu nu curge asupra lui, că și îndoiala îi desparte de bunul Dumnezeu. Deși e așa ca preot, dacă îți dujești doială îndoială dumnezeiască a nici un har nu ai nici tine. Nu dobandit, nici o, dob o mângâiere. Și știm, fac o legătură aici, mi-a venit în minte acum, știți, când s-a schimbat calendarul prin 24, citeam undeva într-o carte scrisă de părintei Cleopa, zice, și la noi la era unul care Sunt doial și nu știa dacă să rămână în calendarul care era sau să-l primească pe și el schimbat. Și atunci, adică, se dea, se ră, dacă se treacă pe vechi sau să să rămână pe nou, nou. Și era un mari mare minim de pe eu. S-a îndrugit cu lor era părintelui Ioanichii Moroi, sărat. Și zice și a îndrugit acesta cu doială și pe Sfânta Masa, acolo, i-a arătat purul Dumnezeu Pentru semnul îndoierii lui, a văzut pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, carne și sânge. Și a căzut jos la pământ și l-a mustat și a zis, pentru îndoiala ta s-a întâmplat aceasta, ți-a arătat Duhul Sfânt că lucrează în nou calendar, lucrează darul lui Dumnezeu și nu se piedică de această schimbare, care nu este o schimbare dogmatică, este o schimbare doar de măsurătoare a timpului. Vedeți, îndoiala fraților și surorilor este foarte grea. Și dumneavoastră ca și creștini sărași, dacă vă îndoiți la gășunii, dacă vă îndoiți la percepția în legăturii cu Bunul Dumnezeu, dacă vă îndoiți la taile din care din care te custați de la Bunul Dumnezeu, niciun har nu este. Atunci, omul care se roagă mai mult sunt de grești, mai mult sunt turică, mai mult își pierde pașa, mai mult se zbate, mai mult trăiește în însbușu, fiindcă s-a rugat cu îndoială și Bunul Dumnezeu nu răspunde îndoielului și lor. Deși își mostră într-un chip mai finuț, așa, pe Sfântul Apostol Toma, și să-și Tomu, fiindcă m-ai văzut, ai crezut. Deși și el și n-a văzut și a crezut. Deși e în biserică și Tot ce avem, tot tezaurul care îl avem să rânduie, să prea Sfântul Duh în biserica sa, să-l crede din din cu ei, din să nu-i în față de el. Să nu-i din învățăturii care le-a dat Bunul Dumnezeu, de trăirii care le-a arătat Bunul Dumnezeu în biserica sa. Și să ne, ne înfructăm din loadirii lor, să nu privim asupra lor cu îndoială. Cel care sunt îndoiește, cum am spus, nu este plăcut de Dumnezeu și gustă iadul încă de aici. Că și noi ca să observăm așa când discutăm cu unul și cu altul și vedem că are anumite stări din îndoială, ne dăm seama să se vede pe lui lui cel îndoialnic, să vede și cu ochii lui în cap. Și pe fața lui se vede îndoiala așa, că îndoiala așa ea Nu dă voie prea Sfântului duc să lucrează în viața lui. El lucrează cu îndoială. Deși observăm și nouă așezământ, când Sfântul Apostol Petru, la porunca Mântuitorului, a plecat, a să Iarului pe mare, când s-a îndoit, marea a înghița. Deși aia Mântuitorul zic, puțâncă din șosurile, de ce te-ai îndoit? Ați văzut? Deși, așa și noi, păcătoși, mergem pe marea acestei vieți că lumea aceasta mai este numită de, de Sfinții Părinți ca o mare a vieții. Și noi navigăm pe marea vieții acesteia. Când ne îndoim, marea vieții ne-a înghițât. Cum ne înghite, Nu ne la fel cum, ne cum înghite o mare de asta pe care pușiese Sfântul Apostol Petru. Mm. Ci ne în alte feluri. Ne prin toate stările viclerii care sunt pe fața Pământului. Și este ei și în lumea asta. De aia sunt Duhul Vreasfânt din Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. În lume este pofta ochilor, pofta inimii, trufia vieții. Deci în momentul în care ne-am îndoit în legătură noastră cu Dumnezeu, ne-a prins pofta inimii, pofta ochilor, trufia vieții, ne-am acaparat și ne De ce este tot ar spune pe fața Pământului în timpul din noastră? Fiindcă aceste stări, trufia vieții, pofta inimii și pofta ochilor, am înghițit pe mulți, Și ei, din câte lejul așelora, strigă și-și arată felul lor de abordare. Dar nu mai este un fel de abordare prin de într-un Dumnezeu, ci este un fel de abordare îndoielnic. Un fel de abordare ambigu, cum s-a întâmplat și la sinodul cel din creda. De ce ai iubit așa Două mesaje aș vrea să vă transmit să-l să extract din pământul Dumnezeu și te-i În primul rând, Să vă rog din adâncul inimilor noastre să-L purtăm pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, înăuntru nostru. Să fim Hristofori sau Teofori. Cum zicea Sfântul ignati Sfântul Ignate Teoforul, el zicea așa că l-a întrebat împăratul Traian, împăratul Roman. Zicea de deși tu numești tu purtător de Dumnezeu, ce era așa împărate, mă numesc purtător de Dumnezeu și nu numai eu. Și tot creștinul care s-a botezat în numele prea Sfintei ei, după anivări, este purtător de Dumnezeu, că l-a îndobândit pe Dumnezeu înăuntru nostru. Și știți că l-a fost mâncat de fiare, mai a mea spunea Iisus Iisus cu litere de Deci Deși, iubiți-mi e mesajul prim este acesta. să purtăm pe Dumnezeu, pe prea și de Dumnezeu în sufletul nostru. Să nu ne îndoim de toate viclenirile care le pe pământ aici. Să nu-L pierdem cumpătul ori și tine să în lumea asta. Și ori și de din război sau de altă natură, este în numea asta să nu îi pierdem cumpătul. Că îl avem pe cel care îi din filii care îi porunșești tuturor și înaintea căruia să pleacă genunchi din jert de pe pământ și de sub pământa, tuturor. Fără să știe Bunul Dumnezeu, nu se întâmplă nimic pe fața pământul. Și când noi conștientizăm că îl avem pe el înăuntru nostru, să nu ne mai pierdem cumpătul. Să nu ne mai lăsăm a saltați de, de pământ. Și al doilea mesaj care vreau să-l dau. Și vă rog să nu fim îndoielnici. Nici la pierșețea când stăm la Dumnezeu ca slujbă, nici când ne rugăm noi înșine și vă rugați la dumneavoastră în căsusurile dumneavoastră particular, să nu vă îndoiți în lucrarea lui Bunul Dumnezeu. Că ești Bunul Dumnezeu și el mai mult în lumea și decât și în Deci, ea, să fim cu oare Aceste două mesaje, ca și concluzie, bine, duc înaintea dumneavoastră și vă rog să luați aminte la ele. Și rog prea dulcele Mântuitorii Iisus Hristos, care s-a lăsat purtată și primit în brațele Sfântului și dreptului Sibion. Și mai mult decât atât s-a lăsat să vină înăuntru nostru, înăuntru inimilor noastre. prin taina Dumnezeiescului Botez, rog prea dulcele Dumnezeu să ne dea leulire din adejde, de dragoste, de smerenie, de credință dreaptă, din bărbătare, să ne fie scut. Să, ne fi, să facă totul într noi și de aici, din dulceața aceasta, care ne-a rânduit-o bună Dumnezeu pe fața pământului, pe venirea sa într noi, să dobândim dincolo dulceața aceea veșnică, trăind împreună cu prea bunul Dumnezeu, prea l împreună cu Sfinții Înge și cu toți Sfinții, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Trăimea aceea de o ființă și nedespățită, totdeauna acum și purul și vecii vecilor amin.